الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, أكبر, أكبر لا, لا إله إلا الله يا رضا папتَّا براد شامل mme commence ل palabra O, ono nešto je šehol islam i taj mjest pomenuo u svome debel fetavo u 7. tomu kada govori tamo o uzrocima koji čovjeka spašava ili vjernika spašavaju ili mogu da ga spasi i očiste od ulaska u džehennemsku vatru. Pa smo tamo odpočeli prošli put, u koliko se navadam sad, tevom. I on je rekao, između ostalih, prva stvar koja čovjeka može da spasi ili očisti od grijeha, ili spasi od ulazka u džehennemsku vatru, jeste Teubav, pa smo tome govorili. I to je bio sam opširan govor. Opširan, nismo ga detalizirali, nećemo u detalje ulaziti, pa ćemo ići danas, da je i tala dalje na drugu tačku, odnosno drugi uzrok, koji vam spominje tamo, kaže je to El istighfaru. Prije toga vraćao, donio sam Da, dva djela ovdje. Koji govori o? Ili govori o daliti, rijesima. Prvo je Al-Kedaer koji napisao Hafidh al-Zahabi. I svrstao unutra 70 velikih griha. Drugo dijelo jeste Zavajir koji je napisao Al-Haytami. Idimo znači neka Šafis kuda? Madhhab ima dva toma, ovo je drugi tom, i unutra je sabrao 467 velikih grijeha. I ono spadao od jednog od najboljih dijela, najdecijnijih dijela po, po tom pitanju. Dakle, Hafej Zhebi je pobrao tamo 70, jednu osobu napravio. Doći mi imam Heytemi, takvi jedan prani šafirski Heytemi, on je bio šaria svome u jednom djelu lezika je, kek sumnje zavađir, sabrao 467 velikih grijeha i predstavlja naj, najbolje djelo na tu tematiku dosad, gdje niko nije bolje decidni i uradio. Puno je haditha koji su slabi ili izmišljeni, naravno ima puno, ali usproko svemu djelo jako je, jako lijevo. Ovo nam govori da postoji malo ili puno velikih grijeha? Puno. On je broj napisao i poprajao 467 i o svakome govori sa hadisima, sa ajetima, sa govorima islamsku činja. 467 grija. Što znači da si okružen samogućnost da upadneš u velike grije. A šta je te sa malim grijezima? Ne pita. I kad dođe čovjek na sudnjem danu, dođeš sa brdima i ajiti, što sa malim, što sa velikim grijezima. Insan će tada tražiti svaku moguću, mogućnost da se spasi, makar sa nečim što mu bilo na tom njalku, bizirno. S ćemo danas bitni lahi tala ukratko govoriti o, o drugome uzroku koje može koristiti insanu da se spasi toga džahenemskoga pakla, džahenemske vatre, džahenemskoga adava u svakom obliku. Jer ne mora značit nikako da će biti samo kazna u džehenjemu vatra. Je li tako ili nije tako? Biće ih hlavnoći. Biće raznih kazni. Ali je svaka nesnošljiva. Nemir i san pod njim. I prije željkiva će smrt. Vama, huve mi menjite. Ali neće moriti. Jer dolazi tako. Priželjkiva će smrt. Svaka kazna koja mu dođe jeste smrtonostna. On je sumire na dunjalu. Na ahiretu ne meneš umrijeti. Pa ćemo danas, inša'Allah, govoriti o drugome uzroku koji može insam bih ibnilaj da postigne pa da se spasi džehennemske kazne. Kaže, subhanahu wa ta'ala, Kada govori o istilufaru, ovaj izraz dolazi otprilike što bi rekli mi u naredbi. Kaže i tražite oprost od svoga od Allaha. Ovdje dolazi, je li ovo naredba ili naredba? وَسْتَغْفِرُ الله. Tražite, kaže, odprosta od svoga, od Allah djel lešanuhu. I ovaj izraz dolazi nam ovdje na dva mjesta. Identičan. Ajad. Pa kažu islamski učenjaci, iz tegufaru kojeg Allah djel lešanuhu od čovjeka traži, može da bude ili z, ili naredba, ili pohvalno djelo, naredba da moraš učiniti ili pohvalno djelo da ga stavno radiš. Pa kažu, naredba da ga moraš učiniti jeste kada učiniš grije, moraš. Zatradiš, ti ste, falu da Allah da ti oprosti. A pohvalno djelo da ti bude stavno da ga činiš, ha učinio vaše djelo, ha ne učinio. Da ti to stavno na jeziku prisutno bude. je samo na jeziku ili u srcu također oba dvoje mora biti objedinjene. Govorit ćemo, Allah da o ovom. Kada govore tamo islamsko učenjaci o istofaru, šta znači to? Kažu da to znači traženje oprosta. Vi sjećate, kad sam govorio rekli smo da je to šta? Kajanje. Da insana nešto probada i da se kaje za ono što je počinio. Grize ga savjest neka. Do čim da tražiš da ti se oprosti. Da tražiš da ti se oprosti. Obrate pažnju na ovu razliku. U Kuranu ćete naći na mnogo mjesta da nam dolazi ili onaj koji se kaje ili onaj koji se traži ili koji traži oprosta. kao islamski učenjaci kad god dođe opis. Da li ona koji se kaje ili ona koji traže oprosta samo za sebe, odnosi se na oba ako nam dođe jedno jednom majete oba dva izraza, onaj koji, tra, koji traže oprosta i onaj koji se kaje, e onda kaže tu je rasvijetljena i napravljena razlika. Samo na jednom je mjestu Allah Želešanu je napravio, spomenuo oba dva slučaja. Gdje kažu izvišeni, Tražite, kaže, oprosta od svoga gospodara idehi, i pokajite se njemu. Ovako ćemo prevesti na početku sada. Ovdje u ovome ajtu Allah Đerešanu nas šta? Da se traži stilu far i da se insan šta? Allah Đerešanu pokaje. Ovdje Allah govori o jednome narodu ona do Shuayba koe shirka Allahu jalla shanuhu pa između ostaloga kaže Allah jalla shanuhu nima jeb obraća se njima vastavfiru rabbakum wa tubu ileyhi pokajeno so tražite oprošta od Allah jalla i pokajte se njemu šta znači sad ovo kako bi ovo razumjeli u prevodu nisam gledao kako je ali međutim Preko desete sira danas sam gledao kako se ovo može razumjeti. Gotovo niko nije detaljno objasnio ovo. Samo ovako otprilike, onaj protumačeno, tražite oprost od Allaha i pokajte se njemu. Međutim, razlika, Thumme tubu ili, stvarno ovako dobro, Thumme tubu ili, Vastagufiru rabbekum, tubu ili, ovako dobro. Pokajte se, onaj, tražite oprost od Allaha, a zatim se pokajte. Ovako. Kada govori islamski učenjaci o ovome, na dva, u dva tefsira sam samo našo decidno pojašnjamanje ovaj, za koje insan mora da izvoji zlatnik, najmanji. Kažu, kada insan počini loše djelo, kada počini insan loše djelo, majna, ali odmah dolazi šta, nešto što je ružno, nešto to je te zabrane vredan, šta kaješ odmah? Astagfirullah, jel tako? A da li mu je usecu pokajaj je prisutno ili je? Kao kad je učinio djelo pa tražio da lađa to djelo oprosti. I kajaj se zbog njega? Nije isto, ili tako? Jer rekli da je ne da teube, kako se sjećamo u hadijesu prošlo, da je kaže kajaj nje je teuba. Grizete savjez, kajaj, kaže kajaj nje je teuba. Onda se da instanate šta? Osjeti u srcu da mu nešto se slama. I kaže, to je kao kad se kaže al-hađu arefe. Arefa te kaže hađ. Odnosno, izvršio si nejosnovni šarp, treba bi, a to da ti srce puno nekoga, neke gorčine i težine. Taj slučaj nije sa isti hrvaharom. Nije isti slučaj. Zato ono kaže Allah, Allah je lešanuhu, ve stagfiru rabbekom Kaže, Tražite oprosna kod svoga gospodara za šir koji ste činili, a zatim kaže, summe tubu ilihi, a zatim, neka vam se nađe u vašem srcu ta gorčina, težina, ne ne, da se pokajete i vratite sume gospodaru. Ovdje u oma etu, ovo je sada vas malo teško, došao mi je veznik summe, mogo je la da kaže, vastavu firu rabbekum vatubu ilihi, Nel mogu? Al mi došlo sa thomme tu, Mi smo učili veznike, kada smo učili u arabskom jazyku, više veznika postoji, pa se kaže, Dja'e Ahmedu wa Muhammedu. Došlo je kaže Ahmed wa Muhammed i Muhammed. je prije došao od njih dvojice? Znać, ne možemo znati, ili nemožemo znaći? Ha? Ne ja sad njim kažem, Dja'e Ahmedu wa Muhammedu. Ne možeš znaći je prije došao. A ako kažem dja e Ahmedu fe, ah fe Muhammedu, može li se znat? Rado no, Ja, ali može iše. Fe Ahmedu. No, no, no, no, no. Takti, bova mi dolazi. Mogućnost postoji, postoji indicija. Ali kad se kaže dja e Ahmedu summe Muhammedu, šta se kaže? Prvo je došao Ahmed, a zati i nakon njega je došao Muhammed. Ovo kaže Allah, že ne wastagfirun lakum thumma tubu kaže tražite oproštaj od Lajelashanu a zatim mu se pokajte. što znači prvo dolazi ti te zatražiš oprošt a pokajanje dolazi naknadno jer je za to je veća koncentracija potrebni je više da se inse šta uživi ono što traže od svoga gospodara doćem iz stighfar, biti mahinanom. A teba jok. Teba dolaz iz liseca. Mi rekli smo prošli puta, kaže došao tobi. Ne kaže došao iz stighfara. Došao tobi u naš, U našem se kaže to, na našem jeziku. Zašto? Jer je promijenio svoj sistem života. I dolazi nam u hadiso koje bilježimo, mađaj bilježila tabarani u mojoj džemul bižda bihreku sunjanu, da je rekao, Allah upe od vode ulazi od od Ebu Beide ibn Abdullahi ibn Masouda. Sin Abdullahi ibn Masouda kaže, čuo sam svoga, od je rekao, rekao Allah upe sallim, kaže Allah upe sallim, sallallahu alaihi wa sallam, etta ibu min zembi, ker meni la zembe lehu. Kaže, onaj koji se pokaje od grijeha jeste poput onoga koji grijeha nema. Ni rek Allah Allah poslanec al-mustagfiru min onaj koji traži oprosto od grijeha. Jeu kaže, onaj koji se kaje od grijeha. Da je, tako ili je, tako velika razlika. Onaj koji se kaže koji se kaje od grijeha kao da grijeha nema, je put onoga koji grijeha nema nikako. Ovaj hadis je ocjenio Hafidh ibn Hajar Fathul Bari Sunum kaze Hasan Dobar Sheikh Albani je takođe s Cecilu slaba dok kada govorimo o tome istoci počaćina dobri i među ostalo da mnogi drugi islamski učenjaci Dakle postoji razlika između teube. Ovde se kaže istag vsta v fino rabbukum kaje tražite pokajanje, otrazi toplosti od Allaha, za zagrije koje ste učinili. Sumetubu ilayka ale se i, on, i vratite se u potpunosti njemu. i Izvršavate što on naredi i klonite se u onom što vam zabraniti. Pa se ovde kaže, tubu ili teuba, ovdje se smatra jezička. vraćanja Allah. Vraćanje Allah. Jer smo rekli, ako se spomini ili istighfar ili mustavu firun i teubabun ili teuba, to označava jedno. A ako nam se nađu oba dvije stvari u jednom ajetu, onda mora biti raštanjivanje. I evo, došli smo s ovim raštanjima. Znači, ovdje istighfar, ovdje znači šta? Vrsta jedna traženja oprosta. A ovdje teuba znači vraćanja Allahu Čerešanu kako on to traže i misana na postupi. Ovo raštanjivanje svi islamski činjanci napravili shodno spominjanju u Koranu fakira i miskina. I imate na mnogim mjestima gdje Allah Čerešanu spominje bijednika i spominje siromaha. Posebno, ali kažu objedinuji oba dvoje. Na jednom mjestu spomije i bjednika i spomije siroma. A to je kada govori o oh, dijeljenju zakata i sada kod fitr. Inna s sadakati lil fuqara wal masaki. Zaj sta fitre i sadaka od fitra i se kaže bjednicima siromasima za klimostavili. Ovde napravio razliku. Doći mu drugim, na drugim mjestima kada govori o recimo zakleti kada se insan zakune iskup za zakazu između ostalo kaže elazha fe kaže pa iskup je za takvoga šta da nahrani deset siromaha u drugoj kategorijo ziharo tamo rastav takozvanog braka zihar je kaže između ostalo fe it'amu 60 da kaže nahrani 60 siromaha da li da li ovdje može doći bjednik također i mora baš siroma da bude Može, ali kad se spomene siroma, isto kada se spomenu i bjednik, jer je bjednik teže stanje od sirovana. Zna li ko šta je zihar? Zihar šta je? Rastava braka. Ulazi u rastav braka, ali ne smatra se u ra kao, kao rastava braka na drugim Kada čovjek kaže svojoj ženi, to braćo je da se nalazi. Mm -hmm. Kada kaže svojoj ženi, ti si meni poput mojeg moje majke. No. Je li ovo braka kao, osta, kao i druga rastava braka ili je specifična? Specifična. Kakva? Ne smije sa svojom mm. supromom spolno opći do ne iskupi za to što je rekao. A šta je sad, iskup za to, znao ko? Hm? Sad 60 cirobaha. Ima li još šta? Ima, imam uh, post 20 cirobaha, da, da posti. Oslobađanje roba. Post 60 dana u zastopno. 60 dana u zastopno ili da nahnani 60 cirobaha. Ne možeš osloboditi roba 60 dana da postiš. Ne mereš postiti da nahnani 60 cirobaha u tom kontekstu. Samo ako kaže ženi, ti si meni poput lijeđa moje majke, ili da joj kažeš, ti si meni majka, ti si meni ko moja majka, odvisno, ovo, ako se kaže, ti si meni ko majka, ako joj kažeš, pa kaže, gleda se ovdje na nije, šta je ciljo sa tim? Ako je ciljio kaže sa tim, da mu je pomodopročinstvo poput majke, onda je u redu. Ili da kaže, ti si meni poput mojeg čeri, ili ti si meni poput moje sestri, Izradi. Vidi, začas ne, ne smiješ slavati sa njom dokle god ne budeš ovo uradio. Nemaš da kupiš roba da ga oslobodiš. Aha. Posti se 60 dana. Ne mogu posti na ran 60, najde 67 dana. 21. sedmica danas. Šta mi da, da postiš 60 dana? Ja samo ništa 58 dana, nisi. I i dođe 59. dan, ne mršiš osam puta. Paslava sa suprugom gotovo, sve ispočetka mo naš. Ne ima igranja, braćo, pogitaj raz za brak. Ne ima igranja. Dobro. Znači, ovo smo završili. Allah dželle šane ukaje među ostaloga innallaha yuhibbu Allah je zaista taj koji voli one koji se kaju. Nije neko koji su Mustafirin. Voli one koji se kaju. S ovom Kur'anom. Dobro. Imam Bukhari u svojom braću Sahihu nadao poglavlje jedno. Babu du'a'i vas-salati min ahiri lejli. Kaže poglavlje od dovi i namazu na kraju noći. Na kraju noći. Zatim govori tamo kanu qalila min al-layli ma yahja'un. Wa bil-asharihim yastaghfirun. Kaže noću su kaže sasvim malo o ovaj ajet govori kome? O osobinama vjernika. Kanu qalilan min al ma yahja'un. Malo su kaže kad on tamo tumači ovo kaže ej majenamun kaže ne spava noću osi وبلاسحارهم يستغفرون а kaže oni su u esharu traže od Allah dželle şanu oprost šta je odavaj el Odnosno kažu islamski učenjaci dio noći koji je između njezinoga kraja i nastanka zori. To je samo jedan mali dio noći, koji kraje kratko. Allah cellejalu spomine vjernike, njihove osobine i da će dobiti što će dobiti u dženetu, kada i opisuje kakvi su između ostaloga malo su noću spavali. A u svih zori, ako se ovako može da kazi, odnosno pred samom zoru su oni šta? Od Allaha Đalešanu istinu far tražili. Posebno vrijeme. Posebno vrijeme. I kad činiš ta istinu far, kad ćeš ga činiti? Allaha Đalešanu kada govori tamo o Lutu, aleyhi salam, na džajnahum bi Kada govori kad je spasio Luta i vjernike, u koje vrijeme? I spasili smo ga, kaže, bi u vrijeme noći kad treba zora da se pojavi. Samo sam našao jednog islanskog učenjaka koji je ovaj dio ajeta prokomentarisao, kako, kako, kako mu dorikuje. Umro je u četvrtom mjerecu u stoljeću, Mohamed ibn Abishak. U svome dijelu, jako vrijednom um, ma'anil akbar. Gdje kaže on, čuli smo svoje, kaže šehove i učenjake, koji su nam govorili, ko će da se spasi, pa spas mu je, kaže u, Odi u ovo uovo, rime noći. Ko da se spasi? Svaki spas. Spasme, kaže u ovome dijelu noći. Hoćeš da se spasiš dugova, hoćeš da se pa, spasiš bolesti, hoćeš da se spasiš neprijatelja, hoćeš da bježiš od neprijatelja, kreni u ovo doba noći. Hoćeš da se spasiš bolesti, dobijal laože žan u ovome dijelu noći. Treba ti nešto traži od Allah u ovome dijelu noći. Koji je kada između kraja noći i nastanka zori. A on je loma kratak. Biljež Aplorezaku s onima u Salnefu. I ovo također između ostaloga bilježi Bejhati u manu, međutim slab lanac nosilaca jer se nalazi nepoznata osoba u njemu. Da je navodno Lukman svome sinu rekao, Ve govorim da uzmete ovaj znanje, ne, samo pou. Ne zna nje, zato što je lana, rekli smo šta, neispravno, slavno. Rekao je Lukman svome sinu, kaže, sinko moj, nemoj da te nadvlada pijetao, da pijetao bude jači od tebe, jer, kaže, pijetao, dođe ka sa svojim glasom i pjevanjem, a kaže, nemoj da ti ga dočekaš, u postelji spavaš. U nas kažu, otišu, kaže, spavaš kokošima. Šta ovo znači? Jer rano, Rano, ali je to izraz kojim se rekao vali kudi. kudi? I smijava se sa njim. kudi se kaže. On spava s kokošima, odnosno rano odje lene spava. A vidimo da pijetao dočeka zoru. A muslimani dočekaju zoru u krenetu sa dva, ako može, ili tri jorgane. Ispada je pijetao jači i boliji od ovoga koji dočeka ovaj dio noći. U spavanu. Jer je u ovome dijel noći neđetun, spas. Braćo moja draga, ovaj će kasni kasnije uzeti inšav, ako me ne zaboravimo. Idemo na hadic koje blježi neviše u svemu sanjefu i ostali i sara. يلغوص في نانثا برنست لاصابو كاجي غوزيفه كاجي غوزيفه ها بيقول لي يا سنت اوس صلى الله عليه وسلم كاجي اون شيكنوتو رسول الله صلى الله عليه وسلم زيريفلي ثاني Kaže, požalio sam se, kaže, Allahu en posaniku sallallahu alaihi wasallam na potvarenost moga jezika. Asha. Ghibeti, primjera radi. Ružne riječi govori, primjera radi. Pa rekao Allahu posanik sallallahu alaihi wasallam Ejna enta mina misti kaže mu, gdje se ti ovdje stil, fara? Odnosno, dokaz da čovjek ima pokvaren jezik ili da gibeti puno ljude ili da loše govori, ružne riječi, jeste šta, da nema kod njega traženja uprosta dolađe, lešani. Sigurno. Ovo je dokaz meni. Dokaz je meni. Govora Allah posljednika, sallallahu sallam. Hoćeš da ti jezik bude kako treba, da govori, hajl, da šuti kad treba šutit, da ne gibetiš, da ne udanašem častu sljumana, Moraš da imaš kod sebe šta prisutno? Istighfar. A ako ga imaš umom dijelo, ne oči blago tebi. Pa kaže njemu Allah upostali sa svem en entaminal istighfar. Gdje ti? Od traženja oprasta od Allaha, da se kaješ, da traženja oprasta od Allaha. Kaže inni le staghfiru Allahe, inni le staghfiru fi kulli jav min Ja se kaže Allahu Đelešanu ili ja zaista tražim od Allaha oprosta svaki dan stotinu puta. U govoru koga? Posadnika sallallahu alaihi wasallam. Inni le stagfirullahe ti kulli jeumin mi'atamara. Ja zaista kaže zatražim od Allaha oprosta svaki dan 100 put. U rivajetima 70 puta u rivajetima stoćinu puta i pokajim se njemu. Česi ti od ovoga sada shaba, se da si bolji od shaba Huzayfe, čuvar tajnih poslanika sa Osanem je bio. Pa se žalio na pokvarenost njegovog jezika. Pa mu kaže Allah, poslanik sa Osaneme, ja kao poslanik mojih Huzayfe pokajim se Allahu sto put. Ali je otkrio i diagnozu njegove bolesti, jer mi je rekao šta, Pokvarinost svoga jezika što je takav, jeste što u tebi nema, istih fara. Šta mislite koliko da mi moramo istih fara da činimo? Šta misite? Koliko smo mi pokvarili, naš jezici koliko su pokvarili. Ne treba da mrdneš ništa, drugo da ne govoriš, da govoriš je stavom ferola, stavom ferola. račo znači, kada Allah ajalashanu opisuje tam kad go zuin ali nasi hubu shehwati min al-nisaa tako da kaže ljudima se dopadaju žene na ovom dunjalu ko je strasti prema ženama i djeca ljubav koju osjećaju prema tome svemu i tam i onda govori tamo a šta je bolje šta se nalazi kada lađale za vjernike. zatim govori da čeka vjenik i zatim opisuje stanje vjenika ko su ti vjenici njeme osobine i završava kaže walmustagfirina well, bil ashar dobiće tražimo to i to dobiće to i to onda kaže kakvi su oni i kaže walmustagfirina well, bil ashar to su kaže oni koji čine i traže oprosta do lađana šanu kada opet u al ashar kada bude noć izlazi a zora se pojavi ne trači na noći jo znači samo ona dio kada noć nestaje pojavljuje se zora to je tako zabi kako kaže ona neuzabila narod cij zore ne sama zora no se gubi a zora se pojavljuje Bilja Abu Razak u svom musannefi vjerodostojni rivaj od Talusa da je rekao men sallla rek'ataini qabla al-fajr kana min al-mustaghfirina bil-ashari. Ovaj rivaj je vjerodostojan. Tavus Koy Tavus. Asabil tabi'in. Tabe'in. Utnik Koga? Ibn Abbas. Ibn Abbas uči lik Ta'us je vraćo preniju znanje Ibn Abbasa. Ta'us, a ta, uđahid. Prenijeli su kotovo svoje znanje koje Ibn Abbas koje se poslilo po pitanju Allahove knjigi. Ajna. Pa kaže Ta'us, ko bude, kaže, klanjao dva rekata prije zore. Kane mine al-mustabu firine bile zhar. To je taj koji čini, kaže, oprosta od Allaha djelješanuhu u vrijeme kada nestaje noć a pojavljuje se zora opisujući ovaku stanje onih koji su koji traže oprosta svog gospodara koliko nas ima možda možda nema nikog takvog koji svaku zoru dočekava tako vri moli Da kreneš sada za, za sve poridaš u čitovoj Bosni, koliko ima lavi robova koji dočeka ovaj dio noći, a traži oprostno da lađe lešadu, ja znam za neke. Ali sigurno njih nema možda ovolikačku učitovej čitovoj Bosni. Da mu svaka noć bude takav. Svaka. Ne jedan put da budeš rabar pa si uspio. Onda te stuti dan prebogla pa i slavo si saba. Jok, svaka noć da ti bude takav. I zimljajte. I kada je tu. Sada je to u ovom vremenu. Kada nastaje? 4.20. 4.20 po kalendaru. Nije u 4.30. 28 je bilo nitros. Po kalendaru. Odmah tome dodaj još 20 do 20 minuta. Poslije. Poslije nastaje. Jer u kalendaru prije. Sigur. To smo govavljali o tome. To je to vrijeme. Bracio kad Allah subhanahu wa taala govori šta može da spas jedan narod između ostaloga kaže wa kana Allahu li yu'adhibuhum wa Wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. O mojat, ders se može onjem učiti, onaj drži. Ders čita. Allah kaže: neće kaziti njih dok si ti među njima." O Muhammede. Niti će i kaže: "Kazite i dokle god oni budu činili istighfar." Dobro, poslanik sallallahu alejhi ve se sellem, brat je samo gospodar. Ali je ostao sunet alahu posanika sa lalahu ili vaseljeme, ostao sunet alahu posanika sa lalahu ili vaseljeme. Kažu islamski učenjaci, ako bude se u nekom narodu praktikovao suneta alahu posanika sa lalahu ili vaseljeme, taj narod uništen biti neće. Každje mu da lađe biti neće. Iskušan, može biti, ali každje neće biti. Ili ima suneta ovdje, hađija? Ima, okay. jo, ne ima suneta ovdje. Suneta, Allaho, posljednika sa srbom ugosti, nema. Nema, broća. Nema ga čak i kod, u orastnom sunetu gotovoj uzdiže se. Zato, pogledajte šta se događa. I pogledajte šta se nama dogodilo 1992. A još to nije ništa. Još to nije ništa. Jer tad se nisu smijavali sa sunetom i nisu znali šta je sunet. Danas se sa sunetom i smijavaju. I smijavaju. Teško od njima. I zatim kaže Allah, وَمَا كَانَ اللَّهُمُ عَذِّبَهُمْ وَهُمْ je stavu firoon. I Allah kaže, neće uništiti ili kazniti sve dok oni traže oprasta od Allaha. Kažu islamski učenjaci zove ajet, da bi narod neki bio sačuvan Allahove kazne, mora objediniti ovo oba dvoje. Mora imati kod sebe šta? Sunjata Allahu poslanika sallallahu sallallahu sallam i mora taj narod da ima kod sebe šta? استغفار ta traža je oprasna kod Allaha i većanu, uprotivno bit će kažnjen, kata. A koliko je bilo naroda koji su kažnjeni, ogromno. Nastavit ćemo inša Allahu ta'ala u našem sljedećem druženju.